Bai, kale gehiagotara zabaldu dugu e, Gabonetako e, argiak, eta, bueno, ba, espero dugu pixka bat gehiago datorren urtean egotea, baina, bueno, gutxinaka gutxinaka nik uste ba, politagoa dagoela ondarribia Gabonetan. Baitu guztu pixka arte bai. e, zabaltzeko ale ginein kale nagusienan zenbait aldaketa eginda? Bai, bai, nik uste, bueno, ba, presuposto berdinarekin e, aldatu eta alden eleku guztietara zabaltzea zala, urteko helburua eta bueno, nik uste lortu degula eta, eta horrek giro politika dio kaletari. E, noiz piztuko bizitza? Ba, larun batean piztuta egongo dira. Segurazki hostiralean egingo dugu eta larun batean ja piztuta egoteko. E, e, seia uh -huh, bai, eh urtarrilaren 6 do 7 arte. Ongi da. Bai, gara miezker. Miezker suri.